«Де мала я свою голову, коли він був у мене?» «Я йому ворожила і не догадалася, що це він, Тетянин. Де була голова в мене?» «Мов ті птахи тютюкали вони собі лісом, може і недалеко мене, а я не остерегла». «Тетяно, серце моє!» – простогнала в голос. «Тетяно, моє, серце моє, що тепер з тобою буде?» «Ти, я бачу, не Мавра. Ти, я бачу, не перенесеш цього. Тебе вже жаль заглушує. Господи, змилосердися. Що ти з не мала?» – говорила далі. «Все, що хотіла, мала. Завше було, як бажала. А тепер?» І жаль розпуки за дівчиною. Мавра за голову і милася, та тут же і схаменилася. Ні. Вона піде до нього. Завтра. Скоро зазоріє, за ким сонце зійде, вона буде в нього. Тепер знає все. Впадаємо до ніг і з душі попросить. Синеньку, царевичу мій красний, буду молити. Не губи Тетяни. Я її вибавила. Я її виголубила. Не вдалася тобі? Не вдалася ростом, не вдалася бровами Не вдалася серцем Синеньку мій, не губи Може, послухає? Переходила Тетяна два дні і дві ночі Майже не лягала Не їла і не пила Лише все чогось ждала Ходила ніби сонна не бачила нікого і не чула, а все по лісі і по білій стежці. То там опинялася, де він голубив, та там роздиралася, де він на неї ждав, то там знову обзивалася «Я тут!» А все безупину, все гарячково, доки не спала сил, доки не знайшла з нею важка зміна. Стара мати не спиняє, знає. Хорій душі тепер спокою треба. Нехай вперве своє горе сама переможе, а далі Господ'є. В лісі добре. В лісі, як в тій церкві, і спокій, і Господь. І зросла вона в нім, і свій біль в нім загубить. Вона лиш стереже її, чи не тіні за неї болічиться, щоб собі лиха якого не заподіяла, а бережучи, заєдно молиться. Господи, стіли, Господи, скріпи то веди до миру. Сама вже, мов не та, що вперше по світі ходить. За недовгий смутний час снігом побіліла, додолу похилилася, гробу бажає. Третьої днини, як вернула Тетяна знов з лісу, сказала матері, я йду до Маври, мені треба Маври, я прийду, я прийду знов. Мати, Притиснула її мовочки до себе і бачить. У дівчини голова горіла. Очі дивилися за чимось широко вперед себе, а сама вона тремтіла. «Іди з Богом, доньцю, до Маври, з Богом і вертай», виряджала. Бідна, а з руки тяжко Тетяну випускати. Але дівчина, мов лише, Вижидала останнє слово матері, вирвалася дико з її рук і в ліс, муменсамовита поспішила. «Господи, стіли, господи, скріпи, від смерті сохрани, Прошептали знов материні уста, і вона вернулася в хату. Тетяна вже у Маври стоїть на порозі. «Правда, Мавро?» Було їй перше слово, виповіджене чужим голосом, в котрім усі струни, що досі грали, пірвалися. Правда, донцю?